E Está começando mais um Vortex Norte Vortex Nortex Nortex E seja bem-vindo, seja bem-vindo no espaço a mais um Vortex Nerd... Ih, caralho, eu te a de luz aqui na frente... seja bem-vindo, seja pedidos vindo no espaço a mais um Vortex Nerd... E essa semana nós vamos falar da Comic Con Experience 2015... Porque sim, nós estávamos lá, moleque... Quem falou que eu não ia... Chupa essa manga, sociedade maldita... Eu sou o Caco Ramone... Essa semana eu tô com o Luigi... E aí, galera, o Caco não sabe ligar pra inteiros anos... Ah, bibi, bibi, blá, Pau no seu <risos> cu... Essa semana eu tô com o Marcelo... Mas é verdade... Oi... E com a Mari, presença mega especial Olá do site, do site Look Doctor Who Love Fala de isso Eu falo do jeito que eu quiser velho O podcast é meu Do melhor site de Doctor Who do Brasil uh, Pra quem quer informações direto lá Eu roubo notícias de lá direto moleque Eu também Ótimo Mas eu dou crédito, eu não tô que nem alguns outros por aí Nós vamos falar da Comic Con Antes eu quero agradecer a Comic Con que deu a credencial do Luigi como imprensa né A gente conseguiu entrar quinta e sexta de imprensa Você também conseguiu, Mário, não? Não, não consegui A gente, a gente tentou pegar pra sexta-feira, né Pro painel do David Mas a gente chegou muito tarde A gente chegou a prisado, Eles já tinham liberado A gente conseguiu não, na, na cagada chorando A gente conseguiu só uma E eu quero agradecer ao pessoal da produtora audiovisual da Comic Con A Oz produtora Que é a que cuida de toda a parte de vídeos da Comic Con Que deu a minha credencial Os caras falaram, eu quero levar o Caco Ramone Graças ao cara eu pude, porque eu tentei comprar e Meu no cartão não passou <risos> Mas eu fui Mas <risos> pai mas eu fui, moleque e Então, obrigado aos produtores Então, porra, mega foda Brigadão mesmo E é isso aí, cara. A gente foi na Comic Con? Foi nosso primeiro ano? Foi seu primeiro ano também, Mario, ou não? Não, foi ano passado também. Foi ano passado? Já hum? começando com treta. É, Eu vi muita gente comentando Ah, esse ano tá melhor do que ano passado E muita gente falando ao contrário. Você, você acha que tava melhor? Que tava a mesma coisa? Então, eu não tive eu não tive muito como ver a feira em si, porque nós chegamos muito cedo, eu cheguei muito cedo lá pra entrar no painel do Tenant, então, e eles não estavam aviando o auditório, né? Então foi difícil, a gente não saiu, então eu não vi a feira. Uhum. O que eu posso dizer é que, na minha experiência esse ano, foi bem pior do que o ano passado. Sério? Mas ano, ano, ano passado foi ótimo. Ano passado você deu rolê pela feira ou só ficou em fila também? Não, ano passado eu dei um super valor pela feira Eu vi todo, quase todos os stands, deu pra ver Esse ano não deu pra ver quase nada Você ficou na fila desde quando? Desde que horas? Ai, eu eu cheguei lá, era nove e meia Caralho eu, entrei na eu cheguei na fila nove e meia e já tinha gente lá Mais tempo que eu Teve gente que que madrugou. É, teve gente que tava Ele lá duas dormiu. horas da manhã. Eles dormiram do lá no, dentro do... Eles dormiram lá no Galpão. Exato. É, teve, teve gente que falou lá no vídeo da, da, do Omelete mesmo que eles iam dormir lá pra, pra pegar o primeiro da fila. Caralho, o pessoal tá com disposição. Meu Deus. É. Eu fui trabalhar, velho. Eu saí correndo do trabalho. <risos> na sexta-feira eu fui, acordei, prova da faculdade, voltei pra casa, almocei e fui. Ah, você é suave, se sua faculdade faz. é perto e tal. Ô, Marcelo, tem que sair de clorocaba. Ah, sim, eu ia pegar viado Ah, gente, tive que pegar metrô pela primeira vez. Gostou de pegar o metrô? Você Nossa. perdeu? Diz que sempre você perdeu? Não, é massaginho, humana, Não gostei não. <risos> <risos> aí o dia de Comic Con estava lotado Não, eles pegaram horário de pico, os moleques pegaram o metrô 7 horas da manhã, véi é, Tava cheio é, Porque sempre tá cheio, é São Paulo Não, mas sem horário que tá pior O que eu falei é. pra eles, ó, começa a lotar umas 6 E para umas 9. Foi bem por aí mesmo Esse horário sempre é assim, de, de, aqui em São Paulo o Dia de evento então, fodeu, véi fudeu. O, anime, o dia do Anime Friends também, ah, uma desgraça miserável É pior que o que dia de Comic Con né? Foi maldade Sério? Não. Sério, só de, pra chegar lá é um ótimo. Um o problema é que a gente tromba com mais cosplays, aí <risos> os cosplays ainda no metrô sempre são um problema <risos> Eu já quero essa com treta Que foi minha primeira Comic Con Nunca tinha ido uh, E a gente já tava cobrindo o evento de anime né? E não é falando mal da Yamato Jamais, o pessoal da Yamato sempre foi legal com a gente Já, já confirmaram, nós vamos estar no ressaca né? A convite da Yamato né, que Temos a credencial de imprensa pro Yamato Mas caralho, velho Assim, a gente sempre defendeu o um evento de anime E a gente sempre defendeu o anime Friends né? Ah, Sim, do local já dois, agora, Isso, lá os dois parte. anos que a gente cobriu como imprensa A gente sempre defendeu o anime Friends Só que cara... Comparando com a Comic Con, é evento de fã, tá ligado? É, mas cara, ele é literalmente evento de fã. Não, mas o Anime Friends ele é organizado por uma empresa há mais de 10 anos. Sabe? É que eu acho que os dois têm focos diferentes. Eu acho que o Anime não, Friends, cara, por exemplo. Não, não tanto. Bonito. Nem tanto, não sabe tanto. por quê? O. Porra, os caras da JBC conseguiram trazer o, o, ator, o autor do One Other pra esse ano, pra Comic Con. Mano, o único Sim. cara do Japão que veio pra cá foi o. O. Do Ikitonsen, velho. Ninguém queria. Ninguém queria o autogrupo do cara. Só o Jão. Só o Jão queria o autogrupo do cara porque queria falar em japonês com o maluco. Não sei pra que que ele queria essa merda. Eles conseguiram trazer o cara do Samurai X, mas nem foi pro, pro AF, tá ligado? Foi pra, pra Fast na mesma semana. Vai ter o Ressaca Friends agora. A principal atração é o Cal Anos anteriores, a principal atração era os irmãos piologos. Irmãos O Piolou que tava escondido no stand lá <risos> sabe não, Mas o Mas o caso da, da Comic Con Principalmente nesse ano acho que foi mais pela falta de planejamento De, de organização dentro do Do painel principal Mesmo do que propriamente Do evento em geral Sabe? Sim foi muito uhum. mais Falta de, de planejamento Mesmo não sei também, a gente não sabe O que aconteceu lá no background. Eu acho que eles não estavam esperando a quantidade de gente Que ia ficar lá dentro Sim, eu, eu também acho Porque a organização foi... tava muito falha dentro do. do, do, do painel. Não é tanto porque... no começo, mas depois tava... ficou muito, muito. É, falha. porque no primeiro dia do evento, fui na quinta-feira. E eu peguei a, os pai... o painel da, do Cinemark de manhã até o final da tarde. E foi tranquilo, assim. Não teve nenhum. Não teve nenhum, nenhum desse tipo de problema. Tanto porque, né, o. O pessoal de fã não ia mais na sexta-feira, né? então tava, que tava na quinta, gente... do... Cara, não tinha ninguém, assim, de. De o último painel, eu não lembro qual que foi na quinta-feira, cara. Não, Esse, Alzheimer, Esse Alzheimer aos 20, tá te fudendo. Mas lembro. foi isso que surpreendeu a gente, porque é, no começo, os primeiros painéis, eles foram super calmos. Não teve problema nenhum, teve nada, nada, um, nada. Teve nada. um pouquinho do de quinta-feira, se eu não me engano, deixa eu ver, que eu tô com o jornalzinho, eu acho que o de quinta-feira teve o do Eu Collins. Eu tinha, eu tinha o, o jornalzinho, mas o Luigi roubou de mim. É... Teve um pequeno probleminha no painel da sexta, né? Que foi do. do Frank Miller, né? Que o Borgo teve que subir no palco e dar bronca na galera, né? Meio. Não, não, o Borgo subiu no palco pra dar bronca depois que acabou. Depois ele de não deu bronca ele... antes. Foi. Ah, porque... Antes de ah, começar tá... o da Netflix. É porque assim, eu cheguei ah. na hora da bronca. <risos> A bronca dava comendo quando eu não cheguei. Duem, Foi, ele tava parecendo mãe de todos ali Porque foi a bronca geral O pessoal ficou até com vergonha Mas, ele, mas receberam bronca por quê? Cara? Exato, por quê? Opa, foi ele, tava, ele, ele tava falando Antes de começar o página da Netflix todo mundo, todo mundo queria ficar o mais perto possível do palco E eles colocaram o palco Ele não tava centralizado, não sei se vocês viram O palco não tava centralizado Então ele tava super mais pra esquerda Então o pessoal ficava tentando chegar na frente Ele falou que não podia ficar na área proibida Não podia filmar, não podia fazer Nossa, várias regras que eles puseram Pra gente, antes de começar a da Netflix e que não avisaram antes. Mas, assim, é, eles teriam que avisar assim. A gente que entrou de imprensa, a gente ganhou o release. Que todo, tudo que ele falou, a gente, a gente sabia que não podia. Filmar, não. a gente sabia que não podia. Acessar... No, no próprio painel da Sony, à tarde, que eu tava. Eu fiquei até, até seis e meia lá dentro do, do, do auditório, né? Uhum. E lá eles avisaram que não podia filmar, porque era conteúdo exclusivo. Não, chegou no, no e-mail dele. Não, a gente não, recebeu, sim, chegou... isso sim. Isso sim. É, a gente ficou no painel da universo Universal, da Fox E eles falaram que com conteúdo exclusivo não podia filmar Só é Antes, se eu, se eu me recordo bem Antes deles entrarem, eles estavam falando que não podia filmar Nada do painel Da Netflix, nada, nem Só podia bater foto, foi o que eles falaram Eu tava no, eu tava no meu Twitter é, Na hora que o David entrou E a segurança passou e mandou abaixar meu celular Não podia nem olhar pro celular Na hora, eles não estavam deixando mesmo É, porque... Apertaram as regras mesmo Foi, então, é, foi, foi super acho, mais acho, Ficou super mais rígido É, acho que foi mais porque porque Acho que foi num dia anterior, eu não lembro Teve o painel do Misha Collins, hein? teve o mesmo Problema também, e aí parece Que os painéis de ontem foram tran... De quinta-feira foram tranquilos Sabe, não teve grade No palco, tudo, sabe Foi bem tranquilão, assim Agora o de sexta-feira falaram que o do Misha Collins Foi assim, acho que teve... foi na quinta-feira Também que teve. É, na sexta-feira-feira. Você não teve Michael aqui lá dentro o dia inteiro? É então, foi na quinta-feira. Teve Micha logo depois do, do.. Do.. da Sony, que eu saí logo depois, né? Do, da Sony, teve Falaram que foi um mal gazarra lá. Que foi, foi. Teve até invasão de De palco lá do no Michael Collins. O isso... pessoal furava fila. No Tenente no, tava furando fila. Eu vi o cara da Comic Con confirmando isso. Furando fila? Sim, furando fila Que horas? Na hora de entrar no painel? Ah, um, po um pouquinho antes do Borgo subir no palco e falar Entre os painéis Na verdade, eu tava, que... eu tava passando na frente da fila que, que a galera tava formando, né, pra entrar no painel e, o, e a fila, ela tava parada por muito tempo E o cara perguntou o que, que tava acontecendo O cara da Comic Con, com a camisa da Comic Con, falou Ó, oh, a gente tá achando que tem gente furando a fila, mas a gente já tá resolvendo E tava formando uma segunda fila E, e o cara e o mesmo cara perguntou Ó, oh, e aquela segunda fila ali? O cara da Comic Con falou assim pra ele é A fila única é essa Os caras estão formando outra fila ali porque eles querem, eu não sei porquê Mas a fila única aqui é essa Então assim, tava uma pequena confusão lá atrás Antes do painel na fila A hora que eu cheguei, não tinha confusão nenhuma. A entrada... Eu entrei na primeira leva. Já entrei no, no, no, na hora que abriu o painel. Uhum. O primeiro painel. E eu, eu, não vi, eu não vi confusão nenhuma na hora de entrar. Todo mundo... Pelo contrário. É a mulher que estava no microfone, ela estava falando pro pessoal não correr, mas andar rápido, porque já tinha começado o primeiro painel. E as pessoas estavam devagar. E Ela que mandou ir mais rápido. Mas eu não vi confusão nenhuma na hora de entrar, não. Ah, então. É porque, pelo que eu sei, o que, o que foi relatado, né, que teve... Durante o painel da, da Fox e da Netflix Não, do do pessoal Porque teve gente que foi, foi no painel só pra ver o Frank Miller e o Jim Lee, por exemplo E logo depois eles saíram Esse pessoal todo saiu E aí o pessoal que saiu do, do Frank Miller e do Jim Lee O pessoal da fila lá de fora poderia entrar, né? No... Uhum. Na auditória. E foi nesse meio tempo que houve gente querendo furar fila e tudo. Então foi. Ah, um... tá. Depois isso, Não, isso, exato. isso também, isso também. E na outra outro problema que deu é que as cadeiras que saliaram foram pouquíssimas. É porque. Pelo que a gente percebeu, 90% das pessoas que estavam no auditório Era para ver o painel da, da Netflix Era pra votar, verdade. falar a verdade Era para o Exatamente. <risos> a, é, Aí as pessoas não encontravam esses lugares Que, que estavam vazios dentro do auditório Porque eles estavam falando a galera E era um entre, sabe, era pouquíssimo E o pessoal acabava indo lá pra frente Até por isso eu acho que piorou a Na, na visão deles Porque todo mundo que entrava acabava indo lá pra frente acho, e Porque lá era a área de imprensa E do pessoal que tinha a Full Experience Não, então, esse não é o problema assim, A parte da frente não era a parte de imprensa Era a parte da Full Experience Porque a imprensa é, não garante nada a, imprensa não, não, a gente não o podia fato de, entrar Exato, o fato de você ser imprensa Eles deixaram bem claro pra gente quando a gente recebeu o um e-mail de confirmação Que o fato de você ser imprensa não garante nada Pra você anunciar é, sua entrada É, é Lá, lá na San Diego Comic Con também foi. É assim, então, né? a imprensa é... não tem nada. Ah, então eu achei que era. Eu, porque tinham. Algumas cadeiras estavam reservadas escrito, escrito Full Experience então. e outras não estavam, lá na frente. Então o que a gente achou que era a área de imprensa. Então, só se for imprensa, tipo. TV a e... Na produção deles. Isso. Ou é, TV, essas coisas. Porque, assim, a gente de site, a gente recebeu o release falando que a gente não tem é, privilégio Sim. algum, a não ser o, a entrada do evento, a sala de imprensa e o tapete vermelho, né? que Por onde passa, que a imprensa teria direito de tirar foto, nem falar com o cara você podia. Então, assim... É, então, eu acho que foi até por isso que aumentou alguns de lá algum na frente. Todo mundo que entrava, acabava correndo achando que era pra sentar lá na frente, porque não tinha marcação nem nada. Não, então, aí veio esse problema, veio o problema uma das câmeras, e eu, o painel teve quanto tempo de duração? Olha, o que eles falaram oficialmente que eu li em outros sites, era é, que foi dez, foram 10 minutos. A minha sensação é que foi muito, muito menos. Tipo, com 5 minutos. Do tempo dele, ele sentou e, e já teve que sair. Foi pouquíssimo. Foi tão pouco tempo ah. assim? Eu até pensei ele, que... Ó, Ele respondeu duas perguntas Não, ele respondeu uma pergunta. Aqui sim ela respondeu duas perguntas. E aí o Eric já encerrou o painel. Foi tipo rapidíssimo. É porque Sim. eu logo depois que eu fiquei sabendo dessa história eu tava esperando pra ver se Sim. ele mesmo, sei lá, ia se pronunciar alguma coisa, ou até mesmo o pessoal do Omelete, ninguém falou nada. Não, mas ele eu, falou a... no Twitter dele alguma coisa. É, ele disse. falou que, que ele era só apresentador, no caso. Sim. Falou, ou seja, se não foi dele, deve ter sido de alguém maior, né? Quem que, quem que Ele, falou, ter ele falou na verdade que é, mandaram ele encerrar. Ele não falou quem mandou, é. não falou o que aconteceu, foi o que mandaram ele encerrar. e os A gente lê em outros sites que foi por causa da bagunça Mas é que eles... Eu, não tinha bagunça na hora, isso que é o problema mas... ele, ele falou assim, é, na hora, ah a gente vai abrir para fazer três perguntas Nessa hora, todo é, o auditório inteiro levantou o papel para frente Porque era o que eles estavam fazendo nos outros painéis Uhum. A hora que eles abriam perguntas, todo mundo descia e Ia fazer pergunta na frente do palco, na frente da grade Fazer uma fila ali Então, a hora que ele falou é, três perguntas Todo mundo queria falar tá, com ele, né? Todo mundo queria chegar mais perto Todo mundo levantou e correu lá pra frente E foi nessa hora que aí ficou tenso o clima lá mesmo Porque ele, ele encerrou depois disso uhum. Mas ele já tava fazendo isso nos outros painéis Ah, porque é complicado Porque o, provavelmente, sei lá, pode ter sido a Netflix Pode ter sido... A própria produtora do evento... Pode ter sido qualquer, Cara, assim, qualquer situação. A verdade é que a gente nunca vai saber. Então, Netflix, ninguém falou nada, porque, ninguém falou porque? nada. Porque a Netflix tinha o maior stand lá do, do evento. Sim. Então, provavelmente, se foi eles, ninguém do no Omelete vai falar que foi a Netflix ah, ou qualquer nunca, coisa. Imagina que eles vão jogar a culpa nele. Lógico que não vai jogar, porque senão ano que vem não tem mais essas coisas. Então, Exatamente, a gente vai não vai voltar. saber nunca. E outra, vai assim, trabalhar. o Omelete carrega o nome e é os caras do Omelete que organizam, mas a produtora oficial do evento não é o Omelete, é uma empresa à parte. Ah, sim, claro. Se você for pegar a sua credencial, tem o nome da produtora lá atrás, não, não é o Omelete. Sim. Então assim, vai que foi os caras que falaram Sei lá, por mais que não seja por bagunça Sei lá, quando eles viram a multidão correndo pra cima do palco Eles ficaram preocupados, ou algo do gênero, tá ligado? Teve muita confusão, você que tava lá Teve correria também, tipo, sei lá, pra perguntar pro Frank Miller? Ou, ou não, só com o Tenet aconteceu <risos> não, teve correria, mas foi uma correria menor, porque, porque era um era só, é, dele. Só fã dele porque no franquimil era só fã velho né? a galera foi devagar vagabundo, de ah. boleta você, você pensa, <risos> você já sabia que a maioria das pessoas eles sabiam que a maioria das pessoas que iam estar naquele painel, era pra ver o tênis porra, subiu a então, você não tênis acha tênis que, que ele, no exatamente, vocês não acham que eles deveriam ter pensado em uma forma de organizar isso melhor? é, mas só que Ué, ó, ele, olha só, ele entrou lá, ele deu a maior bronca ele falou que não era pra levantar mas ele não falou como ia ser organizado na hora das perguntas. Então, o que as pessoas pensaram foi o que eu pensei. Se, é, é, se é, teve esse modo de operar em todos os painéis, na hora da Netflix vai ser a mesma coisa. Foi o que eu pensei. Então Nada mais justo do que a hora que ele abriu a pergunta, todo mundo desceu lá pra frente pra fazer pergunta. E outros, eles não falaram quantidade de pergunta antes. Só a hora que ele viu que todo mundo ia descer pra fazer pergunta, que ele falou: vão ser só três e dos seus devidos lugares. E no, no painel do Sensei, foi a mesma coisa? Foi a, os atores que escolheram quem ia fazer pergunta? No painel do Sensei, eu fiquei com tanta raiva do que tinha acontecido. Que você não prestou no atenção. Mesmo. Não, eu, deu cinco minutos do painel. Eles entraram, passou o trailer, eu saí. Aí eu fui embora. Eu falei assim: não, o não que isso aconteceu? Ah, okay. Eu não fiquei. Gente, eu fui pra ver uma coisa específica. Eu não fui pra ver SimCity, não fui pra ver Frank Franklin, não fui pra ver ninguém. Mas Dependente. eu passei. Exatamente, eu fiquei lá quase, sei lá, 8 horas e meia dentro do auditório pra ver uma coisa. E eu, eu vi 5 minutos dessa coisa. É, e é por isso que, que eu acho que ainda tá um pouquinho longe da, da Comic Con Experience chegar aos pés de um acendido. Porque, por exemplo, ah, o. cara, assim. O calma, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Calma, cara, ah. Calma, calma, sua piranga, cá, Por exemplo, nos eventos. Lá na San Diego, vou falar o exemplo máximo que é o San Diego, que é mais conhecido No na San Diego existem, vai, no Salão H, o dia específico é da Disney O dia específico no seguinte é da Warner O dia específico, sei lá, do Salão H do dia é da Fox, da Sony Então eles não têm tantas atrações assim, ainda, pode ser que ano que vem tenha para que, sei lá, separe, sei lá, é só Disney, sei lá, só Marvel, Netflix, sei lá Entendeu? Pra eles poderem, sei lá, quem vai querer ver O Doctor Who ou, sei lá o, o pessoal do Jessica Jones Vai lá no vai lá no dia No Salão H, por exemplo E você não vai, sei lá, ver painel do Frank Miller Que a pessoa não quer ver Tem muita gente que realmente foi lá só pra ver o David Tennant Assim como teve muita gente que foi lá só pra ver o Frank Miller Então, entendeu? cara, eu concordo plenamente com você Só que o problema de tentar comparar A CCXP com a San Diego Ou qualquer outra Comic Con Com a San Diego é o erro Porque a San Diego ela é puta muito maior ela é puta mais organizada e sabe, o espaço é maior, o, os stands são mais separados. A galera investe mais na San Diego. Então assim, comparar ela, a, comparar a gente com a San Diego é um erro. Se você comparar com outro, eu não, tipo, acho, cara, tipo, porque... eu acho um, um erro total. Eu não tipo, acho. Cara, é tipo você comparar a gente com o Jovem Nerd, velho. Não, cara, na moral, eu não acho, porque... Eu acho que não dá pra comparar porque os problemas é, dos, é, que foi proporcionado nesse evento foi diferente. Sim, porque assim, cara, a Comic-Con a San Diego lógico que ela é mais organizada porque ela é maior, é, tem uma força, tem uma pressão maior dos estúdios Pra ela ser organizada, sabe cara? Você comparar com as, com, com a com a cara. Sabe, não, não dá como Se você comparece com a de Londres, ah, por exemplo você que, você que pensa, cara Tem muita, tem muito Eu acompanho a live no sábado, no domingo Teve muito ator, é, artista Misha Saco... Collins Misha Collins e falou Cara, essa Comic Con assim Ela só não tá Ela só tipo, tá praticamente no mesmo nível da San Diego cara Sim, cara de organização, eu, eu concordo de, de mas evento. assim Você concorda que o Hall H Ele é muito maior porque o espaço que tinha do Cinemark? É muito maior, você cara. Concorda eles não aumentaram. Você, concorda eles não você concorda comigo. Calma aí, você concorda comigo. Você concorda comigo que a San Diego consegue colocar um dia só Marvel, um dia só DC, um porque dia eles só Doctor Who. Exatamente. Porque eles têm atrasaram a mais, porque eles são não, dias a mais. Mas é não, mas daí é que foi que o maior tem. problema. Eu acho que o problema não foi a organização da foi a organização das próprias produtoras. Porque sexta, os dois maiores que iam ouvir eram Frank Miller. E o Doctor, quando eles foram revelados que iam ver duas, vi... duas semanas antes. Nem isso, foi bem menos. Por aí, né? você ver, não dava tempo, nenhuma é, estrutura dava tempo de ser feita pra comportar dois gigantes. Sim. O palco deveria ser levado, se, se o medo deles era que as pessoas invadissem o palco, devia ser levado, eles não ter pensado na, em, na segurança bem dos atores que estavam ali também. Eu, eu, é... acho, eu acho que não teve tempo de pensar. Eu acho que não teve. Assim, mas... E não é porque era o Tenet, tá ligado? Eu aposto que se fosse o Daniel Radcliffe Tivesse uma porrada de fã de Harry Potter ia acontecer a mesma coisa Eu aposto que, sei lá Sim, ia fosse... acontecer a mesma coisa Sabe? Então assim. Não, não é porque era o Tenet realmente não, Mas cara... o mundo eu... ali tava pra ver ele Exato, os caras têm que pensar que é o fandom E o fandom, ele, ele funciona assim, tá ligado? Se eu tivesse lá no painel, ia fazer a mesma coisa, se... tá ligado? Se o cara tem um fandom gigantesco Tem que ter uma preparação gigantesca pra Sim. comportar ele Não, mas sabe, sabe outra coisa que aconteceu também? As pessoas, antes de começar o painel na Netflix, o auditório ficou totalmente organizado. Não tinha ninguém na área proibida, ninguém estava lá na frente. As pessoas só desceram, todo mundo foi pra frente, na hora das perguntas, depois todo mundo voltou, e depois era aquele que falou que ia encerrar o painel, e todo mundo desceu pra tentar bater foto. E aí virou uma algazarra mesmo, na hora que ele encerrou o painel. E também teve a parte que teve sessão de autógrafo e eles não anunciaram, né? É, ah, não, eles anunciaram ah, que não ia ter. Eles é. anunciaram que não iria ter Na coletiva de imprensa história. o. o. O Bogo falou que só ia ter a sessão de autógrafo do pessoal do Sensei. O David Tennant e a Jessica Jones não iam. Como é o nome dela? Não, iam. não sei, é ah, Christian tá. alguma coisa, não é? é Christian. <risos> a Jessica Jones agora. <risos> <risos> Enfim, o, ele, ele falou que que, David, que, o, que não ia ter autógrafo da. Da, do que a gente tem da liberdade de Para Pra você ter uma ideia, o pessoal que viu eles passando no tapete vermelho viram mais dele do que quem esperou 10 horas no auditório. Ele ficou mais tempo lá fora fazendo... Fazendo festinha com o povo lá fora, do querendo do auditório respondendo a pergunta. A cara dele a hora que encerraram o painel, foi incrível. Eu vi, eu, vi, assim, a ah, eu, a é é eu vi a foto. É, sério o que está acontecendo? Foi se indico, bobear, foi a, foi a, foi a própria sim. produção que chegou no e falou para os caras: ó, ah, vai ter autógrafo aí, se vira, tá ligado? É, <risos> Fala, Mas O e, autógrafo e, foi, pra... antes painel, não ah, foi, foi antes do painel. Ah, foi antes do painel? É? Não, não sei, eu não, também não, sei. não vi isso, mas não, não sei. É, eu, eu, eu tive a sensação de que foi antes do painel, porque as fotos começaram a sair antes deles entrarem. A, a gente tinha, eu tava num, num dia só, cara. Eu falei, mano, eu não, por mais que seja o tênis e tal, eu não vou perder meu tempo na fila, cara. Eu vou querer ver o um evento. Eu tinha, não, exatamente. Eu tinha metade de um dia, tá ligado? Pra ver o evento inteiro. Eu falei, não vou, mano. Se me falassem assim, assim ele vai dar autógrafo e vai fazer o painel, eu ia preferir pegar a fila do autógrafo, Porque ia ser muito mais rápido e ia ter tempo de aproveitar A red feira. Mas não, eles falaram assim, ó, só vai ter o painel. É o único jeito de você ver ele. Vai, tem que ir no painel. Então todo mundo foi pra lá. Sim. A gente. Quem que fala, a gente nunca vai saber o que aconteceu. É, não vai saber. Mas saber, o Omelete tá. tem que dar uma explicação, né? Oficial. Assim, o evento. Ele, não, não, não o Omelete, o evento tem que dar uma explicação oficial. Ah, CSP. É, até agora ninguém ia falar, né? Até agora o que a gente ouviu foi os outros sites falando que foi porque tava bagunçado. Mesmo assim, não explica, né? Porque foi uma falta de respeito total com quem tava ali. E todo mundo tava ali há muito tempo. Muito tempo. É, eu conheci um cara voltando pra casa. O cara, ele era de Salvador, né? E ele veio pra Comic Con. Ele comprou por 4 dias. Ele me contou que ele conhecia uma mina que ela comprou a passagem de avião pra vir na sexta. Só pra ver o tênis e ia voltar na sexta mesmo pra Salvador. Caramba! <risos> Foram várias histórias dessas. Gente que alugou ônibus pra vir pra cá. Gente que veio de madrugada. Foi ridículo. Tipo, caralho, tá ligado? <risos> É caralho! O pessoal tava na disposição foda pra ver o cara. E acontece ah. um o Ele nunca veio pra cá. Fã de Doctor Whoven é tipo é muito foda. Eles querem ver. A mesma coisa aconteceu com o Mark Gates. O pessoal chegou na fila do, do shopping que ele ia dar palestra 5 horas da manhã, e a palestra era 6 horas da tarde. Eu só tô bolado que só. O pessoal vai tô... mesmo. Eu é, tô tô fica bolado que... tranquilo que, vo que ele, volta. Não, mano, ele volta. Eu tô bolado que no Brasil só veio os Doctors Escoceses, velho. É verdade. O então... Capote veio ano passado. E o Silvestre McCoy É verdade, uma porta que pra não, Brasil, como eu Só os escoceses, Caringuinando, cadê você? Matt Smith, cadê você? O seu Doctor Preferido é o Matt Smith ou é o Tennet? Ah, eu não tenho um Doctor Preferido, é sempre o atual. <risos> então, o Capote. É sempre o atual, sempre temos que falar. Mas fora isso, cara, o que você achou do evento assim, fora... Cara, assim, tirando essa parte da treta que Marcelo eu não vi a treta, não estava lá, eu gostei bastante do evento, cara, foi minha primeira Comic Con, que nem eu falei, uh, eu realizei o sonho que era comprar, eu realizei a meta que era comprar meu Sábado de Luz, eu tô puto com o Luigi porque ele não deixou eu brincar com meu Sábado de Luz no evento, caríssimo, né, porque tá tudo caro, eu olha, tudo... o Pedro te chamou de Emo, viu, cara, Emo é a mãe dele, e assim, eu gostei pra caralho, tá ligado? Foi difícil encontrar os moleques porque... Eu gost... A parte que eu mais gostei foi eu ter bulado o sistema da CCXP, moleque. Eu me senti zica. Porque a ah, gente... Ah, você ter chamado a gente? Exato. Exato. Ah. É, eu tenho que contar isso, porque foi muito foda. A gente... Boa, boa. Eu encontrei com o Luigi assim que eu cheguei na Comic Con e, eu não, e a gente não encontrou o Marcelo e o Feio Kun Eu tava tentando ligar pro celular do Marcelo Mas não tava conseguindo por um pequeno detalhe do, do, <risos> Por um pequeno detalhe De derrubando maldito E eu falei, mano, eu vou anunciar os moleques aqui no, no alto-falante A gente foi perguntar pros caras que dão informação lá dentro Os caras falaram, ó, oh, só pode anunciar se for criança Eu olhei assim, se for uma criança de 15 anos Gordinha, que nunca saiu de, Que é a primeira vez em São Paulo Mentira, o moleque tem 18, tá ligado? Nem tem 15 Olha, vamos ó Tenta lá, velho, se você conseguir eu Beleza, cheguei na mina lá que, que anuncia eu Falei, ó, uh, a gente tem um amigo Ele tem 15 anos, é a primeira vez Dele em São Paulo, ele não conhece nada por aqui A gente tá muito preocupado, tem como anunciar ele? Ela, claro que tem <risos> Ela, como o nome dele, ó, Fernando Chibeão. Aí quando ela escreveu no papel, tem como anunciar Feio Cun? Ela, não, querido, não dá eu, ah, droga. Aí ela pegou e falou assim, onde é que vocês vão esperar ele? Na frente da Nerd Store Ela parou assim, como é que se escreve? Eu olhei. Nerd. <risos> store. <risos> ela tá. <risos> tipo. Não que eu tenha ajudado muito ela, né? Mas ok. Mas eu anunciei, moleque. Consegui anunciar. Ok que eles também não ouviram eu chamando, né? Mas. Mouse aí, mouse. E você, velho? O que você achou do evento? Eu ou Marcelo? Ah, cara, é. é. Lá, mas... o Poy. Esse não foi o meu primeiro ano na Comic Con Como no ano passado eu fiz a mesma coisa Que foi andar por todo o evento E cara, pra mim foi até melhor Bom, a organização tava ótima Aumentaram o evento porque Antes o começo não existia Era a entrada, agora a entrada é no Estacionamento O artesanal tá, tá da hora, as lojas são muito bem feitas Andar tava meio difícil Vocês tiveram problema de andar no evento? Não Eu tive Sim. porque eu tava carregando o tripé do Luigi Eu fiquei sentado o dia inteiro <risos> <risos> Cara, na, na, hora, na hora que eu tava indo embora, na hora que eu tava indo embora, eu queria ter ficado sentado o dia inteiro. Cara, meu eu queria pai tava andar na hora demais, de ir embora, eu não tava me aguentando Meu pé tava andando, tava doendo demais, velho. Meu pé tá machucado Nossa. até agora. Tô com band-aid do O meu... no engraçado é que eu tava com. Com um tênis horroroso Pra andar Com uma sola Não tinha nem sola direito Eu fiquei com a sola do pé Toda fudida E o joelho também Aí veio lá mano. Seu tênis era de couro? Não o meu All Star era Fudeu meu pé, tá? Tô com uma porrada De bandeira de Westfader <risos> <que risos> No meu pé Ah, andar tava de boa O louco eu tava carregando Uma mochila com 2kg no, Nas costas então, tudo bem. Porque você comprou A JBC inteira, né, velho? Eu tava vendo a hora é, que aí. Coloca... Eu tava vendo A hora que você ia colocar O Cássio dentro da mochila Também pra levar ele <risos> O cara levou O um estande aí, da JBC, mano <risos> e você, Luigi, o que, que você achou? Ah, achei muito bom o evento, cara. Tirando essa parte da, do começo aí da, do bagulho do Tenant, foi, foi tranquilo. Pelo que eu vi no, no, no sábado e no domingo não teve mais nenhuma treta assim que abalou, sabe, as coisas. Foi, foi tranquilo, cara Achei um evento muito bom Não tem nem como comparar, né? Com a todo o Brasil O maior evento da América Latina <risos> E vão crescer, né? Vão aumentar Aquela parte que estão construindo A esperança então... deles é que, que já utilizem ano que vem Não foi o que eles falaram? Foi Provavelmente aquele pavilhão Que estão construindo vai, O evento vai, vai ficar lá E no outro também Ficando Sério, porque O bagulho tá ficando grande, né? Uma, uma, a única coisa que realmente foi, foi ruim foi, foi um pouco do auditório Que foi bem... Até na parte do que eu tava lá do, na quinta-feira foi bem, foi bem fraca, sabe? Foi telão, os telões que não estavam funcionando direito, sabe? Era? É, teve, teve três Porque no, no auditório do ano passado, pelo que eu sei, era menor, né? Uhum. Eles aumentaram e colocaram dois, telão, dois telões a mais. E aí falhou tu... telão mesmo, falhou microfone. Ah, então. Durante vocês. Foi bem Ei, equipamento. Foi bem assim, foi bem. <risos> eu tirei sarro do cara do. Eu não lembro de que stand era, eu acho que era do da Sony, que tava cheio de lâmpadas, tá ligado? Eu tirei sarro do cara que tava trocando uma que uma queimou, e ele não gostou, não. <risos> é, mas o, mas o auditório do que tava bem. Tava bem problemático mesmo. Até mesmo na quinta-feira. Sabe, foi. trailer. Um banheiro pra duas mil pessoas. Sim. É verdade. Terrível. O por, Sim, exemplo, o trailer, por exemplo, o trailer. sério por conta do. Por exemplo, teve trailer do. Teve trailer da Quinta Onda, se não me engano. E um trailer do. Iné exclusivo do. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Na, na Caraca, Gira. eu tô com tanto medo desse filme. Eu acho que eles. Ah! Aí eles colocaram, sabe, o Forlani e chegando ah, lá, agora com vocês, a. Declaração da Chloe, né? Pro Brasil, aí vai e coloca, colocava um trailer exclusivo da Comic Con uh. Foi uma bagunça que só. E colocaram o vídeo do Já acabou Jéssica, tá ligado? <risos> a gente, como sempre, a gente tinha que causar, né? Como todo evento que a gente vai, a gente trombou com o Hermes Baroli. Sim, do nada, Do mano. nada. A gente tá andando assim no meio. A gente andando assim no meio do BB ainda, aí o cara... Olha o cara do no stand. Olha, o Hermes Baroli vai estar entregando autógrafo agora, um olhou pro outro. Vale a pena entrar na fila por causa do Hermes Baroli? <risos> vale, então beleza. Cara, a gente boa, não não Porra, a gente trocou ideia com o dublador do Seiya, velho. Porra, foi, foi foda. Cheguei nele. Baroli, sou mega fã Acompanho o seu trabalho desde pequeno. sou Cara, sou mega fã Você é foda. Ah, você tá falando de Cavaleiros ou não? Clube da Luta. Não, foi, foi foda pra caralho. É, foi não, muito... foi foda mesmo. Clube da Luta é foda. <risos> E como é que foi que eu perguntei pra ele? Baroli, numa noite chuvosa de sexta-feira O Seiya pegaria o Chu, o Ico o Yoga Ele, não, o Seiya ia dormir e tal Agora, vocês tinham que ver, moleque A cara do Luigi quando ele escutou a voz Do Wendell Bezerra Ele ouviu ah, é o Wendell Bezerra e ele ficou É o Wendell Bezerra, é o Wendell Bezerra Calma, cara, não corre, calma Eu fiquei, eu fiquei sabendo que o Wendell Bezerra foi no sábado Sério? Foi, foi, Tava lá na Unidub no sábado o Assim, estande é dele, né? Mas acho que ele tava. Acho que ele tava, ele tava escondidão. Só que lá ele tava tirando eu foto e tudo. Ainda eu ainda vi. Um, um dia a gente tromba com ele, velho. Calma. Um dia. Já. Quem sabe no ressaca. Ou Senão não? Mas ele não vai estar. Vai ter alguém no ressaca? Essa ah, questão? <risos> Além do <risos> Cauemor, é aquele embora. moleque, o aquele. Caralho, qual é o nome daquele youtuber? É. Selbit, Esse mesmo. Não, não, Selbit é o Selbit. É, esse moleque aí. Casa do Kami também vai estar. Ah. Até aquela mina que toca piano, qual que é o nome dela? Jusconcelos. E os Jesus Osconcelos. Ela vai tudo, ela também. Acontece, né? Não, tô, tô aqui vendo o site do Renan. Tá aqui: fãs super Supernatural não podem ficar por fora. Eu abro aqui, é o, eles estão falando do da sala T, mano. Aí eu, eu lembro da CXP, eles levo, trouxeram o Castiel lá. Ó. É, é. pode É o que eu falo, mano. Em frente, comparado com qualquer evento da Mato, comparado com os caras, é. Porra, a Mato esse ano cancelou um evento uma semana antes dele acontecer. Eles cancelaram o Dreams uma semana, tá ligado, antes Quem comprou o ingresso pro Dreams É, conseguiu, teve que trocar pro, pra ingressos do AF Porque o evento nem ia acontecer assim, eles cancelaram do nada Não explicaram até hoje por que cancelaram É, mas fora isso, os transpor o transporte gratuito também tava bom, viu Porra, eu queria tá ter bom. continuado lá, eu queria que ele me levasse pra casa Cara, tava ótimo aquilo mesmo, se não fosse gente... por aquilo, não tinha chegado aqui Puta, a gente tava com as pernas tudo doendo, a gente sentou naquele, naquele banco fofinho, falei caralho, velho. Agora Eu me diverti, a hora que eu mais me diverti foi na ida, por causa do corvo. Eu fui na frente de um cara, eu desci do metrô e já fui, já fui colei num cara que tava vestido de corvo, tá ligado? Porque eu tinha certeza que ele ia pra lá, não tinha outra opção, né? Por o cara foi vestido de corvo? Aí, mano, o cara ele ia andando imponente que nem o um corvo, tá ligado? E as velhinhas tudo, tudo abrindo caminho pra ele passar. Aí do caralho, velho. Ele assustou as velhinhas, eu falei, mano, que foda, velho. E foda. Mas porra, foi, foi do caramba o evento. Eu, eu curti bastante, sim. Eu também. Encontramos nossos amigos, fui com o e Marcelo. Ano que vem, nós tá de novo, cara. Se, se levelaram. Que, se a gente conseguia, né? A gente conseguiu. Sim. Eu só fiquei ah, puto que eu. Se tiver uma engraça que pra sair também, eu aceito, tá? Desculpa. Eu só fiquei puto porque eu não consegui tirar a foto com a tarde. Não conseguiu? Ah, não. Até não, Eu consegui, não. eu não sou fã do Dr. Who. A fila tava grande mesmo lá na foto. Tava, tava aí o eu... que tava ganhando mesmo para tirar foto Nada, tira... é... Tava, não, eu tava ganhando um livro Ah, tava? A tá lançando Tava Qual é livro? Cidade eu da com... Morte Ah, já comprei ele, então Cidade da isso. Morte eu já comprei ele O Douglas Adams. Começo é chato, mas depois fica legal, tá? Até que fica dica, que o primeiro capítulo é chato Porra ah, Mas é, mano, fazer o que? <risos> é, mas é que nem chato, o chato também O primeiro capítulo é chato é Não, o primeiro capítulo de chato é bom, cara O primeiro capítulo chato é bom Assim É, eu não, não consegui tirar foto com a tarde, Fiquei puto ah, Depois de todo do evento, na hora que a gente já tava indo embora Tipo umas nove e mil eu pensei Luigi agora a gente passa lá pra ver se diminuiu a fila Moleque, tava maior do que quando eu cheguei, velho Porque o pessoal pensou a mesma coisa que você Eu falei, ok, não vou tirar foto <risos> Agora, o sortudo foi o feio né Que ele tava tirando foto do nada e Quando ele olha pra foto, tinha um cara de cosplay de Doctor Só uma foto atrás dele Sim <risos> E na hora que ele fez isso, eu aproveitei e pedi de frente na foto comigo também Ah Eu vou ser mó viado e não assistir Doctor Who Sim Sou poser. <risos> sou poser, ok. Parabéns, é, é, é, é. Parabéns pra você nessa data, querido. Tem Mas no caso dele, dele, dele não gostar de Doctor Who, não faz dele poser, não, não seria. Não, que eu não gosto. Eu não não seria o um caso assim, desanimado. eu gosto e, tipo, eu falo que eu sou mega fã? Não seria ser poser ah. do de Doctor Who? Mas não existe isso de não gostar de Doctor Who, né, gente? Existe, existe. Eu, né, não, não, existe. Claro, existe não assisti e eu gosto, né? Exatamente Não vi, não gostei Porque você é o Taquinho, né, cara? cara que compra o um mangá da JBC Que eu nunca ouvi falar ó, o nome dele Qual é, que é o nome daquele mangá que você comprou? Oh, o Vaitamin É, esse mesmo Moleque, você me entregou ele na mão Falei, mano, meu Deus, que diabo é isso? os <risos> o grande lançamento da JBC Um <risos> abraço, cara Cara, eu tava tão esperançoso abraço, que cara. Eu tava tão esperançoso, eu, eu tava tão esperançoso eu, eu Esperei o ano inteiro pelo Akira Só no que vem agora Ah, é verdade, né? Verdade. Puta que gente, esqueceu de perguntar Esse bagulho pra ele, hein? Ah, não, isso já tava explicado, né? Não, mas eu não queria perguntar. Pô, você, é jornalista, você, você, você tava jornalista, cara. tinha que perguntar, cara, você que é que Cadê? Vocês são tipo anel pop, Dudu? Do... Ah. <risos> ah, teve muita gente também, né? Como tava reclamando de coisas necessárias, né? Tipo, preço da comida. É sempre é caro, né? Pra gente É, preço vento, de estacionamento. É, caro. é sempre caro. É sempre caro. Pô, o estacionamento devia ser caro mesmo, hein? 35 reais esse dia. Só que aí era a empresa terceirizada, também, eles não tiveram nada a ver com o que 35 reais? Na moral! Não, vale que... a pena, vale é, um a pena Um dia? Seu... Um dia, você não paga hora nem nada, você paga direto 35 e o dia inteiro Até que tem que pagar um cara assim, tá ligado? O estacionamento era enorme né Pô, em São Paulo 9 horas, o estacionamento a hora, tá ligado? Uh. R 9 reais? Aí, aí eu tava vendo os comentários do, do grupo do, da Comic Con lá, no Facebook O cara falando, ah, não sei o que... é. Eu tive que, que marcar o meu carro com alguma coisa pra não perder ele Eu Falei, caraca, mano Ué. Você não sabe onde é que você guardou o carro? Você foi bem old Ah, isso é, se o estacionamento é pequeno? Ah, o estacionamento é pequeno, não dá pra estacionar Pois é É É, é. é aquele Ai. tipo de pessoa que qualquer coisa ele vai reclamar, ligado? Sim, tem gente que nunca foi isso certo Se a comida tá caraca, a comida tá muito cara. Se a comida tá barata, medece Comida não deve pensar, tá muito barata <risos> Vortex Nerd Quero falar de Batman vs Superman Saiu o trailer Puta que pariu, velho Por que é o trailer. vilão do Hulk aparece no final? É o trailer mais ah, Marvel da DC. Por que Você achou ele colorido? Não é engraçado. Ah, você achou ele engraçado? Teve piadinha, né? Teve uma piadinha do Marvel. É verdade, Teve piadinha só estilo Marvel. É só o final, né? Ela tá com você. Não, o Lex Luthor também, pô. Mas o Lex Luthor tinha que ser daquele jeito, né, velho? Tique não, que... porque. Ele é um moleque, velho. Você queria... Mano, o pessoal que tá reclamando que o Lex Luthor não é careca, que ele é muito jovem, que bibibiba, Mano, sério, não é mamãe que tá fazendo filme pra você, truta. Não é assim que a vida funciona. Eu sou contra esse bagulho que nego reclama tudo da DC e quando é a Marvel que caga aqui. Destrói tudo e nego bate palma, tá ligado? Ah, ok, eu sou Marvel, sou, mas eu acho eu sou contra isso. <risos> Todo mundo deve estar achando isso aí, caralho, o falando da DC. Mas assim, é, é. É uma adaptação, cara. É lógico que, que se eles quiserem colocar um, um Lex Luthor mais jovem, o cara não faz sentido O cara ser careca e ele ser rabugento que nem ele é no HQ de, de 1950. Que no 1950, cara? Você tá doido? 30. Não, quer, tá doido? Uh, 1930. 1930 é o Lex Luthor que o, que o, que o Jair Zerberger tá fazendo, porra? porra. Pô, Lex Luthor é claramente uma referência do Lex Luthor de Superman 2, cara. O Lex Luthor do e Superman 2, ok. Superman 2 é uma bosta também, velho? Porra. Não é, cara. Ah, toma no seu difícil. cu. Superman 2 é uma bosta. Superman o vilão <risos> usa a gola V, velho. Porra, vai tomar no cu. Não, não, não. Não Não fala mal da gola V. Que você usa gola não v? fala mal da gola V. Não, não uso, mas a gola V é muito da hora. Ah, é, o Lucas da muito Fresno bom. deve achar a mesma coisa. que eu... Sim, provavelmente. <risos> Para o cara falando. Você vai falar bem de obreiras agora também, só falta. Ah, vou, vou, vou começar agora. Mas o trailer foi divertido, o trailer tá, tá. E finalmente foi a maravilha, né? Vem com o escudinho dela. Eu tipo, tenho uma coisa pra bem... reclamar do trailer. Pois não. É, vocês acham? Vocês não acham que comendo todos esses trailers não tem mais nada pra contar de sorte? Não, porque se não tivesse, eles não, não teriam colocado apocalipse. É, porque o filme, pra mim, já. Na minha cabeça já tá, já tá pronto. Não, ainda vai então, ter o. Ainda super. vai ter o Lex Luthor de amardura, mano. E vai ter o Aquaman, né? Sabe que esse bagulho de ah, o trailer tá mostrando o filme inteiro. Star Wars, tá sendo quase é. a mesma coisa também, tá ligado? É, Parei de ver Star Wars na posição do no trailer Vingadores? Star Wars eu não, não sei o que vai ser história O Superman vs Batman eu já sei Ah, mas já tava na cara o que ia ser, cara. Batman vai super-homem, origem da justiça. É, lá. eles vão tretar, série, eles vão se conhecer, vão tretar. Então eles se juntam uma ter no mesmo cara. Eu falei isso o quando eu não sabia. Você já viu? Você já, já viu Vingadores? Você já viu história? Você já viu Vingadores no primeiro arco, segundo, já... ter terceiro, provavelmente Você já viu Vingadores 1? É a mesma coisa. Já, a mesma claro. coisa, meu filho. Tem que ter, tem que ter briga. Porrada. Ah, e um mal e vai ter um mal maior para eles tenham eles se juntem, cara. É clichê do clichê, mano. Eu prefiro Vingadores 2 oh! O cara prefere Vingadores 2, mano que cara tá fazendo é. aqui? Ah, mano? Mas vamos ver, eu não vou ver mais nada de Batman vs. Superman A partir de agora Sério, Não vou ver mais nada vou esperar o Superman É tipo aqueles spoilers que o Harrison Ford mandou do Star Wars Sim, mas aquilo eu já sabia o que ia acontecer, rapaz Eu não sei, eu tô ligado que ele mandou spoiler Mas eu não sei o que que é Eu tenho um spoiler de Star Wars Tu não sabe Wars. que a Rey luta com o Sabre de Luz contra o Kylo É isso que ele falou, Marcelo. Eu tenho um spoiler de, de Star Wars que eu descobri como é o sabre de luz do Kylo Ren. Ah, é verdade. Aquilo foi da hora. Porque Pô. o sabre de luz vem bonitinho, que é do Kylo Ren, né? O sabre grande, as duas que saíram do lado. E veio uma adicional pra colocar embaixo, moleque. Pra que essa adicional pra colocar embaixo? Não sei. Mas veio. Cruz like... dupla. Daqui a pouco vem grelha, vem raquete, vem abridor de lata. <risos> ah. Por aí? <risos> abridor de... É cortador de unha? É um canivete. <risos> Tem a segunda lâmina é uma colher Dependendo de quem tiver com que a colher, moleque, é zica, hein O Doctor é zica com a colher na mão lá Ele derrota o Robin Hood Quer dar o um último recado, seu Luigi Vídeo, provavelmente, sei lá eu Não vou dar uma data, não Provavelmente, sei lá, essa data É uma boa data Provavelmente, sei lá é... <risos> Aguardo muito por ela É 23 não. É 23, caralho Metas, né? Então, tô sem teclado, velho. Ah, é verdade. Vídeo no canal do. Manda, manda pro Facebook, tá? Vídeo no canal do OTC. Será que eu. Não sei. Não sei. Vídeo no canal do ATC sobre a nossa ida da, na CCXP. Uh, é Cash de Star Wars, quem vai fazer? É o Luigi no OTC, não, não vai ser o Vortex, né? A gente vai estar falando de um tema mais importante. Uh, Marcelo, quer dar algum recado? Amo todos vocês. Ah, obrigado. E bola ver foda. Com ombreira! <risos> Qual a ver com ombreiras, ok. Você tá numa novela. 2020. Tá novela. das 8, do, dos anos 80 da Globo, né? A Usurpadora. Usurpadora tinha ombreiras? Não, Polabrático não ombreira. E você, Mari, quer fazer merchan do site? Acesse o Love e review de Hellband sai amanhã. Sai amanhã? Sai amanhã. Olha aí. Você viu do quê? Do último episódio, Hellband, da, último da, episódio. Da é. Final. No final. de Dr. Dona ah, Dona. Dona. Ah. Volta pro Flash, vai. Não, eu tô, tô esperando aumentar. Flash. <risos> e partiu <encher> meu saco. <risos> ah, Mari, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. As das minhas estão aqui no post pra vocês acessarem quem gosta de Doctor Who. Os dois também, muito obrigado. Não sei se. Agradeço a vocês. Mais uma vez, obrigado a CCXP pela credencial do Luigi. E mais uma vez, muito obrigado à nossa produtora pela minha, porque senão, quanto a vocês, eu não tinha aí. Valeu. eu vou dar uma fodida pra gravar. Esse aí. É o quê? Senão eu teria meio fudido pra gravar o que a gente gravou, que foi pouca coisa. Então é. <risos> você tava com tripé, usava ele. Então é isso aí. Ah, mas é foda, Vai que alguém esbarra no tripé e quebra a câmera. Porra, ia ser engraçado, e o cara esbarra no tripé e a câmera cai. <risos> é engraçado, é assim, engraçado, <risos> que... Ah, ia ser engraçado. Pô, ia engraçado, mãe. Ah, rei dos outros. Apesar que a escuta foi bem aí, porque a câmera não é minha. Cada é sua irmã, não é? é. Ah, eu tenho um recado pra falar. É, é, chupa marinha Para com isso, ela tá puta já que <risos> Poderia ter colocado pra mim Você é, contou não. pra ela que eu poderia ter colocado? É, esqueci, né? Não conta. E aí, obrigado. As recepções <risos> das e até semana que vem falando de um tema muito legal, mais legal que está o In slow motion. Jump in the life, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the life, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the life, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the life, rock your body in time. Shake, shake, shake, sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, sinora, shake it all the time. Rip, rip, Bé,